Puterea. Rămâneți încetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus, Luca 24 cu 49. Căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere, 1 Corinteni 4 cu 20. Credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu, 1 Corinteni 2 cu 5. Ei merg din putere în putere și se învățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion, psalmul 48, cu 7. Pe cât de sus stă cerul de pământ, pe atât de mărea să și puterea spirituală față de cea lumească și încă cu mult mai presus. Sfântul Ioan Gură de Aur Stăpânirea este totdeauna cu puterea, numai astfel cel ce poruncește poate stăpâni. Sfântul Barnaba Creștinul trebuie să-și încordeze neîntrerupt puterile sufletești spre a potoli pornirile rele și a birui ispitele, învățătură de credință ortodoxă. Tu ai adăugat putere podoabei mele pe care am luat-o de la tine atunci când am fost creat pentru prima oară putere care să săvârșească cele ce trebuie. Sfântul Vasile cel Mare Sufletul cel curat are puterea să vadă în el însuși ca într-o oglindă pe Dumnezeu, Sfântul Atanasie cel Mare.